A negyvenedik fejezet Mindezek után történt, hogy Egyiptom királyának pohárnoka és sütőmestere vétett ura ellen. De megharagudott a fáraó a két eunukra, a főpohárnokra és a fősütőmesterre, és az őrség parancsnokának börtönébe vetette őket, ahol Józsefet is fogva tartották és az őrség parancsnoka átadta őket Józsefnek, aki szolgált nekik. Egy kis ideig börtönben voltak. És mindkettő egy éjszakán álmot látott, aminek rájuk nézve jelentősége volt. Amikor József reggel bement hozzájuk, és szomorúnak látta őket, tudakozódott tőlük, mondván, miért szomorúbb ma az arcotok a szokásosnál? Ők válaszolták, álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse nekünk. És mondta nekik József, vajon nem istenéje a megfejtés? Mondjátok el nekem, mit láttatok? Elmondta a főpohárnok az álmát. Magam előtt láttam egy szőlőtőkét, amelyen három vesző volt. Lassan kirügyeztek, és a virágzás után fürtöket érleltek. És a fáraó pohara volt a kezemben. Vettem tehát a fürtöket, és belefacsartam a kezemben lévő pohárba, és a kelyhet a fáraúnak nyújtottam. József azt elelte, Az álom megfejtése ez. A három vessző még három nap, azután a fáraó fölemeli a fejedet, és visszahelyez előző hivatadodba, és nyújtani fogod neki a poharat. Hivatalod szerint, ahogy korábban szoktad. Csak emlékezzél meg rólam, amikor jól megy majd a sorod, így gyakorolj velem irgalmasságot azzal, hogy sugald a fáraúnak, hogy vigyen ki engem ebből a börtönből, mert lopva hoztak el a héberek földjéről, és itt ártatlanul vetettek börtönbe. Amikor a fő sütőmester látta, hogy kedvező magyarázatot adott, szólt, Én is azt láttam álmomban, Mintha három lisztes kosár lett volna a fejemen. És az egyik kosárban, amely felül volt, Mindenféle étel volt, Melyet a pék a fáraónak készített, És madarak ették. József válaszolta, Az álom megfejtése ez, A három kosár még három nap, Azután a fáraó a fejedet veszi, és keresztre akasztat, hogy madarak egyék meg a testedet. Harmadnap a fáraó születésnapja volt. Nagy lakomát rendezett szolgáinak, és fölemelte a fősütőmester és a főpohárnak fejét szolgái körében. És az egyiket visszahelyezte a helyére, hogy nyújtsa neki a poharat, a másikat pedig keresztre akasztatta, ahogy József megfejtette nekik. A fő pohárnok azonban nem emlékezett meg Józsefről, hanem megfeledkezett.